eu voiam să te întreb despre sfaturile care le a ai dat unuia care vrea să se apuce de cântat acum. Un puștear, uite, un Nicolae Guță mai mic acum, la fel cum să, erai tu să, să nu pună interesul financiar pe primul loc. Să iubească muzica și apoi toate vin de la sine. Și să facă cu dăruire și cu seriozitate. Și atunci când cântă, să, să caute, să-și atingă uh, latura lui sensibilă. Când ai lacrimi pe față, atunci e ok. Abia atunci când... Atunci, când... A, a, a spunea Nicolae, nu o vezi? Acum când bine, acum când bine. Ai Să nu pune pe, pe primul loc interesul financiar. Și apoi toate vine de la sine. Că muzica n-a rămas datoare nimănui. Nici mie și la nimeni. Oh, ce bine a sunat asta. Bine, nu. Serios, muzica n-a rămas. Singurul... Persoanele care cu virgulă care am avut eu de-a face, unele dintre ele, cam până la 80%, m-au dezamăgit. Ce nu m-a dezamăgit niciodată, nu m-a dezamăgit muzica. N-a rămas datoare. Nici mie și nimănui. Ce frumos! Și aș mai adăuga eu încă un sfat. Nu mai copiați. Copia nu are valoare. Lasă pe fiecare să trăiască și fie, pe fiecare chiar... Uh, mă rog. Și eu la rândul meu mi-am luat modele de la, mă rog, din muzică uh, uh, populară, ca așa era atunci, din folclor, ne-a model, una, normal. Dar chiar dacă, mă rog, uh, să nu fiu înțeles greșit, nu sunt contra nimănui și să dea Dumnezeu uh, succes și bani și tot ce vor la toată lumea. Doar că uh, să nu pune pe primul loc uh, partea financiară și apoi muzica are de grijă dacă te implici.